az eltűnt Zafir rejtéje. Buenos Aires üzletei közül talán Keszeda úré volt a legfrekventáltabb. Ide lépett be Lauri Landis, annak a nőnek a határozottságával, aki már tudja, mire fáj a foga. A férje, Jeff, mögötte kullogott, azoknak a félig nyugtalan, félig gyászos ábrázatával, akiket jogos balsejtelmeik gyötörnek, ha feleségük vásárolni indul, pláne luxusboltba. Amikor a kurpulens, tulajdonos megjelent és kifogástalan angolsággal érdeklődött Lauri óhaja iránt, az bájos mozdulattal emelte meg vékony csuklóját. Egy kis két vennék a karkötömre, valami igazi argentin különlegességet, a karperecen csüngő fém, kabalák, lóhere és kisharang, teknős béka és aranyszív vidáman csendültek össze. Keszeda úr udvarjas nyúlt be a vitrinpult egyik rekeszébe, és szinte túl ünnepélyes mozdulattal helyezett egy akasztós csecsebecsékkel teli tálcát Lauri elé. arany, mondta megfelelő pátosszal, 24 karátos. Nézze ezt a gyönyörű boleadorát! Hazai specialitás, elegáns, nem de? És milyen olcsó? Valóban mutat, ismert el Jeff felesége válla fölé hajolva. De mit ért olcsón? Az önök pénzében mindössze hetven dollár, beleértve a forgalmi adót. <hah> Még szerencse, ironizált Jeff. Nekem tetszik, duzzogott kedvesen Lauri. Végül is megengedhetjük magunknak, úgysem jövünk többé Argentínába? Hangjába sajnálkozás vegyült, amire férje cinkos és gyöngéd mosolyjal válaszolt. Asszonykája úgy ült a vitrinpultnál, mint egy törékeny, szőke, izgatott kislány a kincsek között. Elnézően simogatta meg Lauri haját. Te aztán egy-kettőre elvernéd a jutalompénzt, drágám. Előbb egy dél-amerikai repülőút, most egy színarany boleadorra. Mit fogsz még kieszelni ezután? Az égszerész szeme érdeklődve csillant fel a cvikkerre mögött. Jutalom pénz? kíváncsiskodott. Miféle jutalom? Megtaláltunk valamit. Talán... talán csak nem nyomozó az úr az amerikai rendőrségnél, Lauri drámai pózba vágta magát, hogy komikussá tegyed dicsekvését. Nem csak a férjem nyomozó, én is az vagyok. Ő az erő, én vagyok az ész, a Landis és Landis magándetektív irodánál. Mindezt nevetve adta elő is, igencsak elcsodálkozott, amikor Keszeda lekapta óráról a civikkerét, és a pultra csapott tele lelkesedéssel. Micsoda! Maguk találták meg a filmstár – Hogy is hívják már? John Carter? – Valóban mi? – felelte Jeff tartózkodón. – Honnan tudja? – Ó, itt működik a sajtó, uram. Keszed a hangjában a patrióta önérzete csengett. – Azért is írtak róla részletesen, mert Carter kisasszony kollekciójának egy részét nálunk vásárolta. – Maria! – kiáltott hirtelen. – Most bocsánat kérőleg, fordult vendégeihez. Maria a feleségem és az üzlettársam, el lesz ragadtatva, hogy találkozhat Landis és Landisszal. Nem baj, ugye? Lauri ragyogó mosolyt küldött felé. Millagrószó! Keszeda visszarakta a cvikkerét, és jobban szemügyre vette az asszonyt. Valaki ilyen szép és nyomozó, a gömböjdet kis Maria Keszeda szinte legurult a galériára vezető lépcsőkön, hogy megszorongassa a híres házas pár kezét, de mielőtt visszavonult volna, váratlanul megállt a férje előtt. Louise, miért nem meséled el nekik a tegnap esti esetet? Talán megoldanák a rejtét. Miféle rejtét? kérdezte Jeff. Keszeda vállat vont. Eltűnt egy zafír mondta. De biztosítva volt. Egy parányi maté bögrét mutatott Laurinak. Itt van rajta a bombija, amit csak a gaúcsók használnak. Alkalmi vétel, száz dollár mindössze, forgalmi adóval együtt. Száz dollár egy borsónyi aranyért! Lamentál Jeff, megjátszott felháborodással. A tulajdonos hosszan méltatta a miniatűr csecsebecséket készítő aranyművesek finom és precíz munkáját, Lauri pedig csillogó szemekkel hallgatta a mindenkori vevőknek szánt hontát, melynek férje úgy vetett véget, hogy gyorsan a zafirról kezdett kérdezősködni. Mit mondott az imént arról a drága kőről? Hogy érthetetlen, ami történt, rázta a fejét a tulajdonos, miközben ékes szólóan dicsérte Laurinak a tálcán lévő kucsijót, a gaúcsók hagyományos vágószerszámának kicsinyített mását. – Keszeda úr, mesélje már el az esetet a férjemnek! – bíztatta Lauri. – Szakmai torzulás nála, de rosszul érzi magát, ha nem derít ki valamilyen titokzatos ügyet. – Addig majd válogatok. – Keszeda végre kötélnek állt. – Nos, tegnap este később zártunk a szokottnál, éppen azért, hogy kiszolgáljuk a repülővel érkezett amerikai turistákat. Tudtuk, hogy a gép csak öt óra után landol. Ismernek egy bizonyos Mrs. thomson Jelezték, hogy igen. Kilenc óra tájt lépett be hozzánk, vacsora után ő volt az első kuncsaf. Egy gyönyörű akvamarin kollekciót vásárolt. Akkor tűnt el a zafír, amikor nálunk tartózkodott. Csak nem rágyanakszanak, hitetlenkedett Jeff. Abszolút becsületes. Ráadásul olyan gazdag, hogy zsebből megvehetné a maga boltját, ha kedve tartja. A repülőút közben sokat megtudtunk róla. Keszeda szenvedélyesen tiltakozott. Úgyan, szenyor, tudom, hogy ő nem vehette el. Tudja? Miért olyan biztos ez? Szólt közbe Lauri. Mert megmotoztuk. Jeffiek összenéztek, maguk elé képzelve a distingvált öreg hölgyet, amint végig tapogatják. Saját kérésére természetesen. Az égszerész körbe mutatott. Az a bizonyos égkő a földre esett győződjenek meg róla, elgurulhatott-e valahová észrevétlenül. A kerek helyiségnek nem volt sarka, és világos drabb padlószőnyek fette. A félkör alakú vitrinpultok vékony vaslábakon álltak, a galériára és az alaksorba egyaránt vezető lépcső kiszögelés nélkül illeszkedett a padlózathoz. A vevők számára odahelyezett magas bőrzsámajoktól eltekintve a berendezés olyan puritán volt, mint egy szerzetesi cella belseje. Egyetlen rövid keperc alatt eltűnt a zafír. Mormokta zavartan Keszeda. A részletek tisztázása után a következő történet kerekedett ki. Miközben Keszeda asszisztálása mellett Mrs. Thompson az akvamarin nyakláncot nézegette, egy argentin úr, bizonyos Ortega lépett az üzletbe, hogy ajándékot vásároljon a feleségének. Foglalat nélküli kövek után érdeklődött, és a baleset akkor történt, amikor az egyik alkalmazott az alaksorból felhozott neki egy tálcát, amelyen a zafír is volt. Az eladó az egyik pult előtt ülő Ortega felé közeledvén rosszul lépett vagy megbotlott, és miközben egyensúlyát igyekezett visszanyerni, a tálca a földre esett. Az alkalmazott, sűrű mentegetőzés közben azonnal letérdelt és kezdte összeszedegetni a szerteszét hullott köveket. A jelenlévő keszede asszony oda sietett hozzá és segített neki. A szomszédos pultól magára hagyva Mrs. Tomzont, maga a főnök is előjött, csatlakozva a kereséshez. Még az amerikai hölgy sem állta meg, a töménytelen drága kő láttán, melyek úgy gurultak el, mintha egy gyöngysor elszakadt zsinórjáról potyogtak volna le, hogy ott ne hagyja ülőkéjét és föl ne szedje, amit lehet. Kizárólag Ortega tartotta távol magát a többiektől. Amikor az eladó megingott és elejtette a tálcát, majdnem Ortega lába előtt, az argentin úr meglepetésében fölugrott, de utána nyugodtan állva maradt helyben, miközben a többiek a szőnyegpadlót vizsgálták körülötte. Egy-két perc alatt minden a tálcán volt ismét, kivéve az egyik drága követ, a tízkarátos ceiloni kék zafirt, melynek értéke, keszeda szerint, mintegy tizenkétezer dollár lehetett. A keresők mindent átfésültek, ám reménytelenül. Minden esetre Ortega úr mielőtt távozott volna, ragaszkodott hozzá, hogy megmotozzák tetőtől talpig, hiszen, mint mondta, ennélkül bármennyire bíznak is személyében a tulajdonosok, gyanú árnyékolná be őt, ahogy kitenné innét a lábát. Keszeda szabódott, de amikor Tomzonasszony is csatlakozott az indítványhoz, hogy így módon eloszlassanak minden kéteit, önmagára vonatkozóan is, az ékszerész beadta a derekát. Az ő jelenlétében kutatta át az eladó a férfi vécében, szenyor Ortega minden egyes ruhadarabját, míg az alaksorban Mária asszony végezte el ugyanezt a műveletet Mrs. Thompsonnal kapcsolatban a női mellékhelyiségben. helyiségben. Épp oly eredménytelenül egyébként. Fogalmam sincs tehát, hová tűnt a zafír. Fejezte be Keszeda széttárt karral. Az alkalmazottamért felelek. Feleségemért úgy szintén. Mrs. Thomson és Szenyor Ortega nem vihette el. Remélem, én is gyanú fölött állok. Tréfásan fölemelte mutató ujját. A regényírók ebből biztosítási csalást tákolnának össze. Eldugom a követ és zsebrevágom a kártérítést. Felejtsék el. Nem az én stílusom. A hírnevem makulátlan és az is marad. A zafír egyszerűen felszívódott a szőnyegpadlóról. Van rám a gyarázat? Jó kérdés. Íme a rejtély, mondta Jeff szinte csámcsogva az örömtől. Most elmegyünk és megbeszéljük a dolgot. Ha eszünkbe jut valami, azonnal szólunk. Előre is köszönöm, hálálkodott Keszeda. Bízom a Landis és Landis cégben. Meghajolt, Lauri felé. Mit csomagolhatok be? Visszatérünk rá, amint rájöttünk a titok nyitjára. Akkor talán hajlandó lesz engedni az árból. Búcsúzott, hamiskás mosolja a Lauri, de férje visszatartotta egy pillanatig. – Bocsánat, szenyor Keszeda, keresés közben nem találtak semmit tegnap este? – Semmit. Azaz, az égszerész, bocsánat kérő grimasszal kutatta a zsebét. – Azaz, csak ezt a szemetet. Itt volt a padló szőnyek szélén. Összegyűrt kis papírgolyóbist adott át Jeffnek, aki gondosan kisimította. Mentolos rágú gumi színes csomagoló papírja feküdt a tenyerében. Kettő is egyszerre. Taxiba vágták magukat, a Lakabanyában akartak ebédelni, Buenos Aires egyik előkelő éttermében. Amíg a kocsi az utcákon suhant, mindketten megállapították, mennyire hasonlít a város, az általuk megszeretett Párizsra, csak vidámabb küllémű a sok parkkal, fával, a jakarandák kéklő virágaival. Egymás kezét fogták, mint a régi módi szerelmes kamaszok, és az ügyről csak nagy sokára ejtettek szót, amikor a vendéglőben a porhanyós bifztekre vártak türelmesen. – Azt hiszem, ezúttal felsülünk, drágám! – kezdett rá Lauri mosolygósan. – Ilyen is van. – Miért sülnénk fel? – csodálkozott Jeff. – Mert annyi minden történhetett ezzel az átkozott zafírral. Válogathatunk vagy egy tucatnyi lehetőség között. – Csak ugyan. Mondjál csak egyet. – Például… Tűnődött Lauri. Beleeshetett az ügyetlen eladó nadrág is, és talán még most is ott rejtőzik, őt nem motozták meg. Én speciál láttam az illetőt, fönt rámolt valamit a galérián. Bolti egy visel csíkos nadrággal. Ennek a nadrágnak nincs hajtókája, sajnálom. És Ortega hogyan áll -e a darabbal Levetette a többivel együtt. Emlékez rá, mit mondott Keszeda. Teljes motozás, még hozzá testi motozás is. Ó, hangzott helytelenítő hangsúlyjal. Ez már más káposzta? Erről jut eszembe, talán lenyelte valaki a követ. Valószínűtlen. Egy tízkarátos zafír más, mint az aszpirin. Pláne víznélkül. Meg is fulladna a tettes. Laurit bosszantani kezdte, hogy férjének mindenre van ellenérve. Meg kellene tudnunk, Ortega vajon nem félszemű-e? Talán fekete kötést hord, és a zafírt egy óvatlan pillanatban a kötés alá az üres szemgödrébe rejtette. Szavait olyan sokat mondó zavar csönt fogadta, hogy az asszonyka elszígyelte magát. – Akkor te adj ötletet! – védekezett tüstént. Vegyük számba, kik jöhetnek egyáltalán szóba, és melyikük tüntette el a követ. – Nos, kedves Sherlock, kire tippelsz? Nortegára, felelte habozás nélkül Jeff. Az eladót illetően elfogadom Keszed a jó tállását. Idős bútor darabról van szó. Egy ilyen régi alkalmazott, ha becstelen, már régebben megkárosította volna főnökét, lett volna rá ennél jobb alkalma is a múltban. Nyilván nem is egy. Húzzuk ki a listáról. Ugyanezt megtesszük Keszedáékkal is. Egyetlen indítékuk valóban csak a biztosítási csalás lett volna, de aki ebben sántikál, másképp cselekszik, mint hogy a zafír ellopásait nem bizonyítható, alig ha fizetne a biztosító. És már csak ketten maradnak. Mrs. Thompson és Ortega. Az előbbi Philadelphia leggazdagabb asszonya. Marad tehát Ortega. Az argentina tolvaj, ha ugyan egyáltalán ellopták a követ. Miért? Hová tűnhetett volna? A színe annyira előt a szőnyek padlóétól, hogy lehetetlenség nem észrevenni. Akármilyen messzire gurul, megtalálják. Falatoztak és gondolkoztak, majd Jeff a zsebébe nyúlt. Ez a két rágó papír az egyedüli nyom. Ha ugyan nyom, kételkedett Lauri, ki tudja mióta volt a pult lábánál. Vacsora időben bezárták a boltot és porszivóztak. A papírok tehát utána kerültek a földre. Az újranyitás után Mrs. Thompson volt az első vevő. Vajon szokott-e gumit rágni? Észrevettem volna a repülőút közben. Inkább sokat dohányzik. Nézegette a kisimított papírokat. Amerikai márka ugyan, de ez közömbös. Itt is lehet kapni. Rágógumi. Hm, kezd valami derengeni? Ugyan mi? Nem érted. A rágógumi ragad angyalkám a rágó gumi tapadásának segítségével nagyszerűen fölszedhető a zafira szőnyek padlóról. – Jeff, most te vagy nevetséges. Puszta kézzel csak könnyebb. – Az elrejtésről beszélek. Mondjuk valaki a megrágott gumit a cipő talpára ragasztja, és akkor csak a megfelelő módon kell rálépnia. a – bosszusan csettintett. – Nem jó. Ortega cipőjét is átvizsgálták a motozásnál. És mégis, oda telefonálok, drágám, nem találtak-e rágógumit az üzletben. Vannak, akik stikában rátapasztják a bútorra, ahelyett, hogy eldobnák. Sokára tért vissza. Nem találtak semmit. Keszedájék egyébként ki nem állhatják a rágógumit. Az eladó sem kedveli. A két vevő motozásánál sem került elő, megnézték a papírkosárban, a hamutartóban, mindenütt, nulla. Lefogadom, Ortega szájában volt, amikor átkutatták. Vesztettél. A testi motozásnál a száját is ki kellett nyitnia. Megvan! Ortega eldobta az agyonrágott gumit a szőnyegpadlóra, valaki a többiek közül rálépett, és utána a drágakő véletlenül a talpa alá került. Lehet, hogy a zafír Keszeda úr cipője alatt rejtőzik? Jeff lesújtóan pillantott a szonykájára. – Micsoda fantázia! De képzeld, még erre is gondoltam telefonálás közben. Keszedájék és az alkalmazott talpán nincs semmi. Lauri sóhajtott. – Hát, akkor fejezzük be a biszteket. Ebéd után még Lauri lepihent a szállodában. Jeff fölkereste Mrs. Tomzont, akit hosszabb utánjárással egy fényképész stúdiójában talált meg, a matróna éppen gaúcsó öltözékben feszített a lencse előtt. Visszatértekor így számolt be a beszélgetésükről álmos szemű feleségének. Mrs. Thompson izgalmas kalannak fogja fel a tegnapi eseményeket. Ortegát szép szál férfinak festi le, aki sántikálva jár ugyan, de félszeműségről szó sincs drágám. Elegáns, udvarias, tipikus latinúri embernek, aki minden gyanú felett áll asszony tapintatosnak, de alaposnak véli a motozást, föltételezi, hogy Ortegát ugyancsak lelkiismeretesen kutatták át. Viszont, most figyelj, viszont észrevette, hogy az újonnan érkezett vásárló rágógumi csúsztat a szájába, ami egy kisé lehűtötte kedvező véleményét az illetőről. A hölgy a gumirágást roppant közönségesnek tartja. Ho -ho! lelkesedett Lauri. Mégiscsak megvan az emberünk? És fölhasználta tettéhez a rágógumit? De hogyan? Jeff később azt mondta, talán sohasem oldódik meg az eltűn zafír rejtéje, ha nem ülnek föl a szubterráneóra, Buenos Aires ragyogó tisztaságáról híres föld alattiára. Amikor a Diagonál-North megállónál fölértek az utcára, beleütköztek egy vakemberbe, aki fehér botjával kereste a járható útat. Elnézést kértek tőle, majd Lauri meglepődve látta, hogy férje lecövekelt, és rámered a világtalára. Dicséretére legyen mondva, ő is azonnal kapcsolt. Lestoppoltak egy taxit, és egy-kettőre az égszerboltnál találták magukat. A kövér a készséggel szolgált a szükséges felvilágosításokkal. Tomzonné né szerint Ortega sántított. Botra támaszkodott járás közben. Hát persze, szenyor Landis. Vastag végű botra? A cvikkeres tulaj vállat vont. Gumiban végződött. Emlékszem, három-négy centis gumivége volt. Amikor megmotozták a vécében, vele volt a bot? Igen, a falnak támasztott, miközben átkutattuk. A botot is megvizsgálták? Ugyan minek? Mit lehet csinálni egy sima bottal? Lauri közbe. Sok mindent, de férje nem engedte át neki a diadalt. Három különböző manővert. Ki lehet vele billenteni egyensúlyából az eladót? Ezzel kezdte Ortega, majd a bot segítségével fölszette a zafírt, annélkül, hogy le kellett volna hajolnia. Harmadszor a bot lett a drága kő rejtek helye. Nem értem, mondta Keszeda. Amikor bejött a boltba, Ortega dupla adag rágógumit csúsztatott a szájába. Egyetlen baklövése az volt, hogy a két burkolatot eldobta. Leült a kirakatpult elé, hanyagul kitámasztotta a botot, és amikor az alkalmazott odajött hozzá a tálcával, megbökte vele a lábát. Előzőleg, miután leadta a rendelését az eladónak, már eltávolította a védőgumit a bot végéről, és ez a bot természetesen preparálva volt. Hozzá lehetett ragasztani a rágógumit, és feltűnés nélkül ráhelyezni az Ortega lábához legközelebb gurult ékkőre. Történetesen a zafírra. Mindenki csak azt látta, hogy Ortega hirtelen föláll a botra támaszkodva. Utána már mindenki a szőnyegen kajtatott, senki sem figyelt rá. A rágógumira tapadt Zafir ott volt a bot végén, Ortega visszaült a helyére, botja az ölében. És feltűnés nélkül ráhelyezhette a védőgumit. Ugye milyen egyszerű? Keszed lenyűgözve hallgatta a fejtegetést. Az ókulári mögött vidáman fölcsillant a szeme. Diosz! kiáltott fel. Landis és landis nyert. A visszautazás előtti órában Jeffiknek egy kis csomagot kézbesített a hotel szóga, hozzá borítékkal mely a következő levelecskét rejtette. Bejelentésemre a rendőrség egy órával ezelőtt kiszállt Szenyor Ortegához, megtalálta a botot és benne a zafírt. A tettest nem vette ki, így akarta magával vinni, ő is útra készen állt, őszinte köszönetünket fejezzük ki a Landis és Landis nyomozóirodának. Biztosítunk, nevében is kifejezzük hálánkat a szenyórának azzal, hogy elküldjük az arany Boleadórát a karkötőjére százszázalékos árengedménnyel. Viselje boldogan. Utóírat. A forgalmi adót én fizetem. Aláírás. Luis Keszeda